«Добре відрече», – пометикував собі у думці Бульба. «Не покладайте, панове, що я сеє кажучи маю, якусь собі на думці згоду зламати. Бороть, Боже, я тільки так це сам собі кажу, розважую. Надто, що на Божім свідомі, та й на вашім, панове, у нас є церква Божа. Казати гріх, що таке?» Кілька років Господи, ві святому стоїть січ, а й до тепер не те, що, а хоч би собі надоколо була церква. Образи святі навіть би жодної оброби й покраси, хоч би хто догадав скувати їх на стрібну шату. Скільки їх, що спаде через смерть козака, та й спадки були... «Аби, які убогі собі, бо ще за живота сливе, що усе пішло на пропій, не постав Боже сього перед їх душею». «Еге, панове січовики, бачите моя оповідь не до того, щоб розпочати бойовище, бо з султаном тепер ми у згоді. Та й нам би був великий гріх, якби ми теє, ну, заприсяглися по нашому законові». «До чого ж це воно такі закрутаси?» – погадав собі Тарас. «Е, панове, так бачите, довою ставати ніякого. слушний час. Бороне, бачите, лицарська честь. А я своєю старою головою от що гадаю собі. Пустити на чайках саму молодь Ай, трохи призвичається». «Пошарпать береги Анатолії! Як, на вашу думку, панове?» «Веди нас усіх, веди!» – загукала козацька громада. «За віру ладній голови наложити!» Кошовий злякався. У його й нагадці не було сколотити все Запоріжжя, скасувати злагу. До цим разом вважав він за несправедну річ». «Чи велете, панове запорожців, другий річ зняти?» – запитав він. «Шкода!» – ухнули йому запорожці. «Краще не виречеш!» «Якщо так, то хай буде так. Провадська воля над закон мені? Я кріпак вашої волі. Це вже свідома річ і святе письмо теж доведе, що, мовляв, голос громадський – голос Божий». Вже розумієш за те, не можеш прирозуміти, що громадський розум прирозуміє. Громада – великий чоловік. Тільки ж от що, панове, ви самі, звісно, що султан не залишить, не помістившись за розвагу. Що розважуться козаки, а поки що тея то б ми були на мали бся на силах, та й ніякого біса не боялись би. А на той татарва ми січ, а вона на січ, бо це турецькі хори. Вони прітьма на кинуться, та й господи не зважуться підійти, а скрадуться і глитануть. Спотенькага, залики та й больче глитнуть. Та вже й меться, щоб те то тра всяку попереду поприспособляти, бо в нас і так човнів нема, навіть стільки. І пороху не намолото на таку силу, щоб можна було усім виряжатись. А я про мене, я радіший, я е, волець, волі вашій. Замов хитре таман. Козаки стали Купками, гомоніти проміж себе, корінні радитись, п'яних було омаль на щастя. Тим-то й наважились послухати розумної ради Кошового. Зараз вирядилось кілька чоловіка на той бік Дніпра до військової скарбниці, де у недоступних під водою та в очеретях тайниках був схований військовий скарб та трохи зброї по бойовищах доскоченої. Їдні кинулись перегледжувати й споруджати в дорогу чайки. за захряз берег. Збавились оскільки чоловіків, сокирників, теслів з сокирами, старі, заспаглі, плечисті, маслакуваті, дебелогі запорожці, сивовусі чорновусі. Позасукувавши холоші стояли по коліна у воді, стягуючи мотузом чайків воду з берега. Інші тис злагоджені сухі бервники юсу деревню.